Mada hii inaletwa kwako na uongofu.com. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahamduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa nusalli wa ala sayyidina wa habibina Muhammad wa alihi wa sahbihi. Kala Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadithiri pati kwa ibn Umar kwamba mtume amesema man fi nafsihi. Kwa ni mkubwa au fi lafii au kawa iwaringa katika matembezi yake na kiallaaha wahu alayhi ghadban atakutana na mwezimu na ilhali hali mwezimu una hasira na yeye akhi alaziz hukukatazwa kuwa utakuwa ni mtu ukiwa una mali yako nayo ukiwa una ngoo zako uzivae uzenye kukustiri lakini kitu ambacho kinachotakikaniwa ni kule kuona kwamba wewe ni bora kuliko watu wengine na kuwa kijili wengine kwa sababu ya nguu zako au kwa sababu ya mali yako au kwa sababu ya ilimu yako au kwa sababu nyingine katika sababu hizi za kidunia usitaki kwenda kukutana na Mwenyezi Mungu huwa alika ghadban na yeye una hasira wewe. hadithi hii imepokewa na al-Imam Ahmad katika musanadi wake na amepokea al-Mizzi katika tahdhib al na vile vile imetumbukiwa na alimamu imam al-Bukhari katika al-Adab al-Mufrad nana hadithi sahihi Abi Huraira atumbia kwamba Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amesema mastakbara hu hakuonesha kibri man akala ma'ahu khadimuhu mtu ambao amekula pamoja na yeye mtumishi wake yeye na mtumishi wake wamekaa wamekula mahali pamoja warakib al-himar akawa atapanda punda ende paka sokoni waataka shata fahalabaha awatamtukua Mbuzi wake, na amkame yeye mwenyewe maziwa basi mwenye kutenda mambo kama hayo huwa ameonyesha alama kwamba hana kibri mtu kama huyo hii ni hadithi hasan ilipokewa na alimamu al-Bukhari katika al-Adab al, al, karka al, al na vile na hadithi kama hii imepokewa na alimamu daru Darqutni katika kitabu chake na Abdul vile vile katika musnadi yake na abdu bin humeidi katika musnadi yake na ibnu Adi karka kwa kitabu kinachoitwa al-Kamil. Tukienda mbele katika hadithi iliyopitia kwa Abi Said al-Khudri na Abi Hurairah Mtume صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وآله وسلم asema, Kala Allah bi sima Mwenyezi Mungu, 'Al-izz izaruh ule utukufu na kuoni wana na waskia ule bwana nila Mwenyezi Mungu hilo. Wal kibriya urda'uhu na kutojali chochote hili nila nda Mwenyezi fama nazaani na naazani bi kitu mho ma kuwa katika sifa hizi mbili ataka moja na yeye kuitukua basi mimi na yeye tutateta asfanye si sifa za biniadamu hizo hizo ni sifa za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kwa sababu kama hii watie Mwenyezi Mungu subhanahu wa subhana ta'ala asitaki kujipamba kwa sifa ambazo si sifa za kibiniadamu ni sifa ambazo za Mwenyezi Mungu subhana wa ta'ala elea na mambo kama haya ya sifa ambazo za Mwenyezi Mungu na Khabari gani Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam Asema kwamba imepitia hadithi hii sasa simepitia hadithi na kunambia mimi kwa amri bishuaib na yeye imepokea kwa, kwa babu yake na ambaye kwa babu yake kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam Yuhsharu lmutakabirun batfufuliwa wale wenye kibri يوم القيامه amsalu dhurri fi surati rijal Watufuliwa kwa sula za kibini adamu humu dhull wa wazima ni udhalilifu mikule makan Yusakuna ila jahannam wa wa mpaka ampaka jahannam Yusakuna ila sijine min jahannam yajulili la ito bolas ta'aluhum narul anyar Moto mkubwa kuliko yato mingine itakuwa kujulao wa yusqawuna min usarati ahli nar Lile rojo rojo davale watu wa motoni ndani ya saha itakuwa ni wenye kupoa wao kuna ndiyo maili yao yaitwa khid tina al khabal udongo wa uwazimu akhi alaziz tusifanye mambo kama haya tusitukue sifa za mungu tusitukue kudharau watu Tuwe kwa watu nyenyekevu watu okula moja kumpa cheo chake na kula moja kumpa shamba yake asalamu hii imeletwa kwako na uongofu.com